Salmul 106 al venirii Domnului Doamne, ziua în care vei veni să rudești vii și morții, ai hotărât și din lumina cea veșnică semnele venirii tale ai pogorât. Doamne, ca împărat peste îngeri și sfinți, pe curcubeuri slavei vei străluci și calea prin muntele măslinilor cu maslinea apostolilor o vei străjui. Doamne, apele vii din Ierusalim vor izvorâi la luptă veșii, iar popoarele cu care Ierusalimul Duhului Sfânt se va război cu prăpădul le lovi. Doamne, Tu ești o drasla care templul lui Dumnezeu din inimile creștinilor a ridit preos la dreapta Ta ca pe Iosua. Ierarhi ai ridicat și poporul Tău Te-a slăvit. Doamne, Tu ești odrasla! Sabia Ta împotriva păstorului Tău a ridicat și cuvântul Tău, bate voi păstorul și se vor risipi oile, l-am dar cu rugăciunile de iubire și slavă ne-am închinat. Doamne, noi numele Tău cu psalme de iubire, de credință și slavă te-am chemat, iar Tu... Urechea milei și duieșiei tale spre noi ai aplecat. Doamne, despre neamul nostru acesta e poporul meu, ai hotărât. De aceea, prin legea iubirii, Domnule, este Dumnezeul meu, am rostit. Doamne, de povara ispitelor și încercărilor, două treimi din oameni au pirit. Dar pe noi, ca pe argint, ne-ai curățit. Și ca pe aur nelămurit. Doamne, așa cum prin fiul sfințirea casei lui David ai împlinit, tot așa cheia lui David ai dat-o celor ce te-au iubit. Doamne, focul iubirii tale să ardă ce-am greșit, iar rodul cel de taină prin noi să-l mulțești cu râvnă însuțit.